Uste dugu hausonek e, e, behartzuela ja e, interventzio bat, udalaren e, partetik. Besteak beste, ba, irurogei garren amarkadan e, egin dako hausobat delako. Ez gerostikan, ba, obra txiki batzuk e, ezik ez du njungo interventzerik izan, eta egia da, ba, hausoa e, pixkat e, sartu tangeratu da. Aurrekontua gutxe gora bera, 5 milioi eurokoa dela. Eta, bueno, ba, el, obraren helburu nagusia da, bai urre horneidura eta aldaketa eta horri naritikan ba, behar urbanizazio ingo dugula, oso guztian eta baita ere, ba, proiektu biharren zati badauka Zorretako kirol gunearen berretzelanak